Rëbbil alamin Salatu salamu ala Rasullin Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa mën të bjaum bi Ihsan ila Jomiddin Allah në gjallë vëla falëndarojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe falë e kërkojmë dërsa lavdata tona dhe bëkimet e Allah që ofshën bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam mi familët i mbi shoker dhe gjitha ta që ndjekin këtë rukë dhirëndin e fundë të kësaj bote të ndërru dhe dhe dhe dhe si kur që kërënit të njoh trajtuar shembujt e Kur'anit. Dhe mënyra që thimi përzgjedhur me trajtuqë tem është që disa shembuj në Kur'an janë sjellë për treguar një gjë caktuar. Andaj i munduar që këta shembuj që kanë lidhje me vetë të lidhim në kuadrin e temës që e kanë trajtuar që që kemi folë për jetën në këtë bot, si e ka trajtu Korani për me shembojve. Dhe gjithashtu, në disa takimi kemi trajtuar edhe gjënetin si një vazhdimësi e jetës në këtë bot dhe kuptimet edura që në duhen me i marë lidhje me këtë ten. Tema e fundi që kemi marë për gjënetin realisht Ka qenë dheri dikun që të shërbën si përmbyllë e kësaj temë. E pastaj për arsyet e ndryshme, kam vendosë që përmbyllë e kësaj temë tjetë mënryshe, jo ma temën e fundit. Që ka pakoj kësaj temë tjetë pak mënryshe se ligjërata e kaluarë. Ne kemi marrë në fillim të këtij shembulli kur e kemi vshthjellur shembullin kemi thënë se shumë nga dietarët kanë thënë se ajetet në surën Ar-Rad dhe në surën Muhammad që flasin për ta shembull, më shumë janë përshkrim i xhenetit se çan shembull. Një gjëse smund të jetë asgjë nga kjo botë shembull për të botë përveç armëve që i kanë të ngjëshëm. Dhe këto armë janë sapo për tu orientuar në në butën e këtij shpërblimi. Përndryshe asgjë të përbashkët nuk kanë. Por nënën tjetër të kemi thënë se ata dietarë që kanë thënë se është shembull, nuk është vetëm për shkrim, kanë shfaqë një mrekulli të këtyra jetëve që në pa mundësit këtë shëmbëllëtyrë vetëm për mes emërtimeve të del në shesh bukuria e diqkafit, e paramendoje pas emërtimit për mbajtje që fara është. Andajdua tem që në esin së të shambuj të gjenetit kanë qenë të nëtuar në përshkrym të gjenetit, edhepse unë jam munduar që mës të hy ka përshkrymi, por të hy në disa pika që janë më te për të prekshme për këtë botë janë më praktike që në pregaditin. Për ndaj, për neve shumë e rëndësishme që në njëtë një kësoj botët të ndjekim rrugën që shprien gjenet, dhe të jemi banor gjenetit. Pas të i përshkrimet, janë ato që nejemi të binë dërënto për të ratë që Allah Gjellore ka lemruar dhe në ka prëmtuar për të. Mirë po, thash, duke pas parasysh, se këtë imë është e këndëshme, është e mirë të përfundon me probleme bashkohore se kurse është e fundit, disi nuk, nuk mduke e përstatëshme. Andaj, ligjera të e sëndëshme, më shumë ka karakter relaxus, nështë të më tëjpër ka karakter që në motivon dhe inkurajan, dhe më shumë ka karakter të përkujtimit të shumë asaj që ndështë të kemi ndegjuar, se që mund këtë karakter të informatëve të reja apo pikëve sikur që kemi tretu në 4 ligjeratët e kaluara. Andaj, më ndoj që nëse gjatë 4 ligjeratëve për gjenetin, kemi marë vazhdimisht pika dhe shërimet të cilat jepin kuptim këti shpëlimit e lojën leuala, më ndoj se e pesta merito në tjetë një relaksim për edhe një loj për kujtimi. Për ndajaj që duha të mirë më sëndë të me të, në kodrë të kohës i kejmë është një përpjekje jo e detajzuar, por pak më shumë se si përfatsora, pak më shumë se si përfatsora. Përpjekje për mes ajeteve të Koranit dhe hadithëve të pegamirit s.a.s. me përshkru këtë bukuri dhe me përshkru këtë vend që Zotë Gjellewala ka folir pëtën. Nëse si kurse si kemi thënë të nderojësh këtë përshkrim, ja saçi që Zoti ka folur për të në Kur'an, fillimisht është premtim i Zotit. Dhe Allahu xhallahu ala nuk e shkel premtimin e Tij. Prandaj në fillim të këtij përshkrimi duhet të jemi të bindur se për tërë atë që Zoti xhallahu ala ka përshkruar me të Kur'anin është premtim që do të zbatohet. Është premtim që do të zbatohet. Gjithë sësi, pa pikë më dyshja. Tjetra, që duhet të themi në fillim të këti përshkrimi, gjithashtu është, se sotë që në duken të përseritura këto përshkrimi edhe këto ajete. Shumë nga ta që kanë qenë më të devatë shumë se ne, shumë më të mirë se ne, shumë më të qëndruë shumë të fe se ne, janë motivuar me këto përshkrimi janë stimuluar me këto fjallë edhe pësë ndështë e i këndëgjuar me dhjetër herë e më ndoj që ne jemi edhe më meritor ose jemi më të nevajshëm duha thëmë për këto përkutime sa ata që ishin paranesht u akam thunë takimin e kaluar se pegamberi sallallahu a.sallem jo rrëll herë i motivant të ashafët e ti i stimulant e i nëkurajante pikrish me këto përshkrime nga njëre me një piesë saktuar të përshkrimit, nga njëre me një piesë saktuar, mirë pa, eshin vazhdimisht piesë përbërse e inkuraimit të pejgamberit sallallahu sallam për të shtyja s'hap të ti drejtë vëprimive të saktuara. Dhe kjo ishte një metode pejgamberit alehi së ratu sam që ne nuk duhet të jekim dorë për e sajkur. Dhe pika tjetër që duhet të them të ndërruar vëzë dhe motra se Djetarët, me dë vërtet, kur kanë hyë në përshkrymin e gjenetit, kanë filluar tani të thelohen aqë fartë dhe të flasin, sa që kur thelorës bashku me ta, e humbë orientimin e kësaj dunjoja. Në bukurin dhe mahnitjen dhe ma gjepsin e ati përshkrymin. Ne nuk do të të bëjmë këtë sonë ten, nga se thash është vetëm për kujtimë, dhe një përmbyllje përgjithshme parë gjithashtu inkurajim që mos të ndojmë ga mendja ju në kur këtë tematik. Ga se është shumë rëndësishme, e nevojshme, ma di ashtë e domozdashme për të mbet aktiv, për të luftu plëkshtin, për të luftu lodhjen, për të balavachu me sprovat, për të inkuraju vetën drejt veprve që në esens në duken të vështira e kështë mëradë. Gjitha këto që i cekajan, synime që dëshvëm t'i arrim për mes këti, këti përshkrimi. Pika parë që kam pas dëshirë me e filu përshkrimin, ka të bëjë fillimisht me emrat, nga se emri është aludim i përmbajtjes, dhe që nërishë kur vijen nga Zotë i Gjellegjënali Hu. A këna mundësi në njerëzit të japim emërtime që nuk përputër me përmbajtjen? Këna mundësi? Në gabojmë, në i mëndëm se kjo përmbajtje e meriton këtë emërtim, për nuk është kështu. Ma dje dhe njerës kërë emërtujmë mund të gabojmë, apo mund të mos delë ashtu si kur se kemi emërtuar. Mund të bartë një njëri emër të mirë, që alodën vejë për fisniken, vlerë caktuar, mund të ketë emër të tilë, emë Por karakteri ti, morali ti, punët e ti, nuk janë kështu, apo nuk janë kështu. Pra ndaj në botën e njerëzve dhe në botën ku pojetojmë, nuk ka shumë kuptim e folë për emra në darës nga përmbajtja. Nuk ka shumë kuptim. Ndërso a kur flitet për Zotin Gjellë Gjellëalli u dhe fjallët e ti, emërtimet janë adresa e drejt për drejt dhe e 100% e përmbajtjesë. Përndër pra kërë Allah u gjendë lora fletë për vetë në ti Dhe Allah u thotë Se aje është i gjithë më shirëshmi Emni ti është el Rahman I gjithë më shirëshmi Apo emni ti është el Kerim Aj që është bujaru Nuk kemi nevoj me e testu As me e provu As me e taku Nuk kemi nevoj për me shiku se A është për një mesin pas emnit Nuk është tu Ne bindemi në atë që aludon emni Pavarësishtë Sa so dim nga përmbatja po për n Apo kjo është e këzoti, të është në kështë e kënjerëzit. Po adhëna që Allah u ka lejmruar, dhe në ka informuar qërshjëlla për gjëlletin, mi aftën emni që ja ka vendosë Allah u gjëllë u ala me tregu ty se për çka buhet fjallë. Dhe qëfar kënë te, dhe si e ka hjeshu dhe zbukuru zoti gjëllë gjëllahu. Pra ndaj emërtimet e gjëlletit janë adresa e duhur e ti, janë titulli meritor për to nga se zotë i gjellewala me këtu emna ka mërtuar emni i par që zakonin qërkullon në gjuhët e njerëzve është el gjenne dhe këtë e gjini shpesh më koran qëfë në njëjës gjenne ose qëfë në shumës gjennat është në shumë ajetë që Allah gjellewala në flet për to gjenne Të nderozë e ka marrë këtë emër në bazë të mbulimit dhe fsheshjes. Prandaj edhe krijesat gjin e kanë emrin gjin ose kështu e kanë emrin ata, po e kanë për shkak se nuk shihen. Prandaj janë të mbuluar dhe gjallë në ar diçka e mbuluar, por ju jo misterioze, çka ka mbasbuluar? Por gjenë e mbuluar dhe e rrethuar Nuk mund të ashash më sytë e balit Dhe është befasi e këndshme Si kurse dikush Që të danë e të respektan Ka pregadit një durat për ty Dhe për të bërë këtë durat endë e ma Do të të solim në ma e këndshme për ty Zakonisht e mbulan Nuk tja pëtë durat e e zbuluar Por mbuluat dhe sa so me e mbuluar që është aqma tërhetë se bëtë, aqma interesantë bëtë, aqma joshë se bëtë nga saj që e kam bulu nuk e kam bulu më jam shiftë metat aj që e kam bulu nuk e kam bulu me të friksu kër të hapërsh absolutishtë, por me kur e rrit befasin e këndshme kër të hapë a po? pra ndaj në bastë të kësaj zote gjellore e ka mërtuar gjënë, e kam buluar si dhurat për aptetit mirë që kër të hapin dhe të futën të dhe të shojnë me sytë të tyri që farë Allah ka bregatit dhe befasohen, befasohen të befasohen, bëfëgjit të këndshme ma di të pa imajinuar përndaj ka thunë Allah Gjellola Gjenne njëra për e mërtime të gjenejt është edhe El Husna Allah Gjellola thotë në surën jënus në jetin isë të gja është li ledhine ahsenu El Husna El Husna është aludim në bukuri mirë për është në gradë më të nalë të së bukërës. Andëja Allah Gjallu athetë, ata që lillëdhine ahsenu, që ku edhe mërtimi të japë një fërëmëzim për këtë botë. Lillëdhine ahsenu el husna. Ata të cilët janë munduar me bërë më të miren, se ahsenu ka ardhë në formën e një loj su prioriteti. Janë munduar me bërë më të mirën e mundshme, me edhe nga veti atyre më të mirën, për ta është më e mire e mundshme e fituar. Ti e ke edhe në më të mirën të mundshme, e ke fituar më të mirën të mundshme. Andaj husna është një përshkrim i bukurisë, do të tëtë në skajshmëritë të saj. Më të bukur nuk mund gjesh, më mirë nuk mund shpërbleesh, Ma dhja dini se gjenetja është për te i vepërve tona. Sada që tjenë të bukra vepër tona, aja është andë me i bukur, aja andë është me i mirë. Dhe kështu Allah u gjallora është përblenë në rapët e ti, të mirin me matë mirën. Ndërsa të keqin me dënimin e vepër së ti që e ka bërë. Nga amërt e gjenetit e ndërurë vëzrë është salamë. Allahu Jalli Vela thot në surën El An'am 927 Wa lehum daru s-salami inda Rabbihim Lehum Lehum daru s-salami inda Rabbihim A tërë u të kanë Daru s-salam të këzot i tërë Qëka është daru s-salam? S-salam është Në vendë ku ka pache Ka rahati Nuk ka konflikt Nuk ka mës pëjtim S-salam është një vend ku nuk ka të meta, nuk ka mangësi e kështë mëradë. Për këtë arsuje, kjo botë nuk mund qëtë Daruselam. Nga se, fillemisht, është botë e konfliktit, është botë e kacafytjes, është botë e përleshjes. Gjithë mund gjatë historisë ka pasë nga të resa mes njerën dhe konflikte. Nga se natyre e këse botë është e tilë. Dhe edhe për të mos kishtë nga të resa, është vend i mangësive, shumë gjyra mungojnë, edhe ato që janë janë me të meta, nërsa Allah Gjellona e emërton gjenetin me Darussalam venë, nuk ka të meta, nuk mund të gjesh në gjenet diçka që, do të tua, do të është i më mirë me kënë këtu, apo do të është i më mirë të është e kështu, s'ka mundësi, garantonë Zodë Gjellona për këtë, s'ki mundësi me gjith asë në të metë, sa do që në rjo tjetë, nga ata që gjendë me ta nuk ka mundësi me e thënë këtë në gjennet dhe në gjennet të nderozër Allahu me kët e mëndaru salam garantën se nuk ka asë njëherë para mëndën e vëndër uam asë njëherë është ven i përherëshmëris dhe kur nuk ka konflikte kur nuk ka mës bajtime kur nuk ka fërkime me së njerëzve para mëne këtë ven të kësoj dashurija dhe respekti që as në begatimës më qenë. Vet siguria, dhe rahatia dhe mirçenia mjaftojnë. Mjaftojnë. Prandaj njeriu mund të jetë më nën nivel 20 vjet, 30 vjet, ndoshta pa po u katsa vid me dikën. Por në çir vjet problemi është. Jemi njerëz, nëse ti nuk inicion konflikt, vjen tjetri e inicion. Nëse ti nuk je shkaktar është tjetri. Bota është e tillë, ka forkime. Allahu xhellahu rahet thot për gjërat është i përherëshëm. Dhen kështu për harmoninë garantuese është i sigurt dhe nuk ka konflikte. Në kjo është më e vërtetë mahnitse. Çfar dashuria, çfar pastërtia, çfar kulloshmëria. Ju jap zotë xhel xhelora këtu kur në Banorë që këta njerëz kurrën e kurrës nuk bin situata që të provokojnë apo të fërkohen mes vetë. Kurr. Kjo është padyshim padyshim është vetë emri është ai i cili tregon bukurinë e këtij shpërlimi të zotë xhel xhelahu. إذا أشتو الله <سؤال> جل <سؤال> لولا <سؤال> أثاث سجنيت يقع من دار المتقين الله أثاث نسون النحل نهاية انتريضية ولا نعم دار المتقين شكواشت ولا نعم دار المتقين دار أشت دار أشت ذنبنم شتفي كشتو يثوين متقين تدبات شمرا ndaj përmële një vend, ku kategoria e banorbet e ti janë të devatshmit. Kështu i ki shokët, e kështu i ki meqët, e kështu i ki të ofrmit, e kështu i ki këmshit, gjithë kështu të janë me këtë standard të devatshme. Nëse në këtë dunja vënderuar, ki së prova, dhe ki, gjithësësësësësë ki, onë e te gjithë koshë, s'ka pasë prova, Mirë po, Zotë Gjellë Leola thët, po të adërgëj një sprovë caktuar, mirë po, këtë sprovë kime e kalu me një qytatë ku banorë të ati qyteti janë pejgambertë e Zotit. Do më thonë, kime unë sprovu, mirë po kërshqy kime pasë e jubi në lesë rëmë. Edhe kërshqy pak më poshë kime pasë salihun në lesë rëmë. E pak më poshë të një kamë qenë nuhi në lesë rëmë. Ndërso në anë djathë këmë e qenë Muhammedi sallallahu al-Sallam. E anë është atje Musa, Al-Sam dhe Ibrahimi, Al-Sam e kështu më radhafëm. Ndërso pak ma lërgë në atë rrithë në dytë do tjetë Ebu Bekri, apo dhe do tjetë Omeri, dhe Othmali dhe Aliju dhe këta shabë të mëdhaj. Pak ma atë utje do tjetë Ebu Hanife, Rahimullah, dhe Shafiu dhe Maliku dhe Ahmedi, kështu më radhafëm. Nëse e i rëthuan nga gjithë këta, Sprova të lashe që e ki Qëfar në anëse mërë Qëfar në gjyre mërë E ku e shë sprovan Me kojshie ju bënë alisam Apo Qëfar sprova mund shme pa në dunja Kër e ki kojshie E ju bënë alisam Jusuf në alisam Paramena në dunja Së e këndsh me bët bota Në dunja me sprova me të lashe më mangësi Së e këndsh me bët Kër këta janë banorët Ative në këtije E paramena Darussalam Vani pa të metave, s'ko s'mundje, s'ko të meta, s'ko mangësi, s'ko konflikte, rahati, dhe këta e në kojshit. Subhanallah. Vesh me e paramenu, të fyturon zamra për i këzimi. Këta e në kojshit e të uobë. Dikush ma push, dikush ma nalt, po këtu janë, në këtë vetë barim, në këtë ven janë, të gjithë këta. Daru i më të të kinë. Sot njerëzit, mund të ndijen krenarë, pëse i përkasin klubit saktum, pëse i përkasin ndoshta fisit saktum, pëse kanë në nështetësit saktum me leviz ka dënë paviza, ba e gje me qef e ka dënë pasaportin. Apo? Dhe pëse i përkenë diçkafe që ka privilegje, parëmënë me konë në shoshnin, ti e një pëtyjnë, nuk ka mbatë privilegjumë, nuk ka, kur s'ka pasë, kur të ndërrua dhe dhe në dunja, kur nuk ka ndodhë, te grumbullohet kaç numri njerëzve më të numëri, njerëz mirë në të njëjtën kohë me atut në xhenat. Skok sot. Pamundshëm. Vet në xhenat kok sot. Në të njëjtën kohë, në të njëjtën vend, njerëzit më të mirë që kanë shkënë në fytyrën tokës janë banorët e Darul Muttaqin. Këso quhet kjo. Prandaj veç emërtimet që kosto ju se janë, veç emërtimet që kosto të mrekullueshme, pa hip përshkrime, na nuk i më duhet të përshkruajmë asë, ne vetëm po flasim për emrat e këtivani, Allah me mënësof të jemë banur të ti ka shumë mërtime edhe një du me e thonë për fund të kësaj pike Allah Gjellewala thot se kam në ndarru l'karar qka o ndarru l'karar një nga besimtar të herë shumë në kone Musaot a.s. këshilante popnë të ti që të besojnë dhe të këthejnë të këzoti Gjellewaluhu Dhe në kuadët e këshilave O a përmandi gjenetin dhe tha Ja qaumi Inna ma hadhihi dunja më ta O anë në lë akhirata Hia daru lë karar Surja Gafir a jetët rëthenon O po pëllim Kjo bot nuk është asje pas një përjetimi Këndshëm i shkurt Ndërsa Ahirete është vendbanimi për hërshmëris Karar nuk o vëq Të në rullë dhe nëzër për hërshmëri Po karar, gjuhë në rabë e buran edhe nga thelsia që i bia, aqë dhe të të në kuptim të një loj përkatsia, aqë thell dhe tjesht, i vendosur në gjennat ju në thelsia, po aqë bindë shumë dhe të vendosës, sa që nuk ka vendim pas ti që e lërgën. Andaj karar, i thunë vendimit, edhe na thujm ka marrë kararë vendim, në gjënabë e kamën edhe vendim, është vendi ku është marrë një vendim, pas cilit s'ka vendim tjetër, është vendimi pa ndryshvushon, ti mushme marrë vendim me një banes me hi, apo? Po, po se i sigurët, njësër qesin, po. merë vendim pun me hi, rruga shumë e mirë, ama se i sigurët që dinë penzion punen, një vendim vjen, një punë dhënës vjenë qatë për atyjit, mund të marrë që ka të dush, në dunjuan nga vendimet, për s'janë si sigurta. Allahu pa thot, kur të marrështë vendimin, në shtëpin e vendimit, kur të marrështë vendimin se i banor i gjenetit, harroset qëtë dikush për atyit mua për. S'ka më vendim tjetër, nga se, kur Allahu gjallë uara thot dhe t'jesh banor, a ka mundësi dëvjen një alë, për shtjetër dikush me anëlu vendimin e Zotit? S'ka mundësi. Për ndaj, parëmënoja, veç një herë atë dhvimë meni këtë vendimë, mërë fundë, veç një herë atë dhvimë meni se, ja vendimi për këtë vendbanimë, mërë fundë e tëra. A të vendim e ki të përherëshëm, me plëtë kuptim në fja, si kurse kemi vojtë për përherëshëmërinë ato. Andaj, shukhe këtë mërtim e mërtimet bukra, që Zotë e Gjellë Lora jepë, jepër për, për gjenetë në ato. E djetarët, kër kanë fol kan filluar nga kënde të ndryshme, kan filluar nga ana të ndryshme. Un thash nuk po dëshiroj më u thellu. Mirë, por veç një përfundim pak më i këndshëm se ai fundi i javës jo kaluar. Gjeneti dhe problemet. Mirë, problemet, i, i zjid problemet, po po doja më të kaluam polemin tash. Gjeneti dhe përshkrimi i këndshëm i tij. Sapo ku një përshkrim jo i detajzuar, por pakës pakës në nivel më poshtë se si përfaqësoj, jo ke formal ndaj kam përzid nështë o një trija katër veç nga ato që ka thonë shumë zotin kuram për të vabtu aja që mund të përmenim të këpërshimit të nërullës të katë bëhe dhe me filemesht të futesh në gjenet ka ka portët të ti ka dyrt e gjenetit Allah gjen lewala thot gjenna të adnin mufettehëten lehu mune buab në surën sa dhë A jete 4950. Do ti në Jannatu Adn. Jannatu Adn, shkolla e xhenetit. Do ti në Jannat Jannatu Adn mufattaha. Nuk kanë meftuha. Meftuha është e hapur. E hop, e hopak. Mufattaha hap e kra kur të hop. S'komë të pengu, a don, aç e hapur, do të hap i komplet e haprop. Mufattaha të hapura deri në fund për ta për banorët e xhenetit dyrtë e tij aftën. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur flet për dyrtë e xhenetit, thot pejgamberi sallallahu sikurse është hadithën që Sheh Al-Albani thosë është hadith i vërtetë. Ot el-jannatu laha 800 abwab. Ka thënë pejgamberi sallallahu selam, xheneti ka tet dyert. I ka tet dyert. Në dërso e në të të rësmetim tjetër, gjithashtu të hadith i vërtet, ka thënë pejgamberi sallallahu a sallem, mes dy pikave të dyrve, kur të hapën, ka lërgësi sa 20 vite ka lë një njëri kalërim të shpejt. Ka në një kalërim i shpejt, 20 në nëllet eqë, qa që gjonë një port, apëtun. një port, parëmëna, ta shti korelizën këtur, subhanallah, tënë kjo gjërësi, mos me mutën ka që i me konë për shambull, dira e ngusht, si në zenë latonë aty, duhet më farku me hi aty, a një shdash më shtuji me hi, apo i shdash më shtuji me hi, e përna ka gjen, nuk a nuk shtuji e shtuji me hi, nuk duhet sa so më ngusht më shtuji, sa so më gjen ashtë, ma shumë duhet më shtuji me hi, përshka këse nuk e lëndon diken, e para dhe dyta, shumë letë është me hi, ka që gjësje modhe, dyzët, vita largësi në kaleram të shpejtë kus hadi me llogaritme sot sa so i bjen me kilometra ajo der kemi treguar një herë disoftë përshkrim po sku du me hina ato datale tash ato kilometra të kësaj dhunja java të ndërruz dera e xhanitit e ka një shpërndim interesant që ka lidhje me këtë dhunjo Pegamirës është ka përmen Se gjithë të hanë dhe të ejte Hapën dyrët e gjenitit Hapën Dhe ja falë Allah Gjernë në vola gjithë besimtari Mëkatët Në menjë mëkatët e vogla Se të më dhe duhet pëndim ekskluziv për to Po dhe këtu më në i falë boljen Përveq Ati që i bënë Allahut Shirkë në adurim Dhe ata që janë konflikt me zvit Dhe i të pajtohon ato dunjarnuk flasin mes vete, Allahu thot me lekëve, këtyn njerë mos u japni kët premi. Mos u japni këspolë der zot pajtuan. Dhe so ibn Qayyim rahimullahu kur flet për dyta xhenetit, përmend një lidhje interesante mes dyve të dunjës dhe dyve të xhenetit. Dyrt e dunjës, ose kupto si këto me një xhami ose në shtëpë, po janë të gjitha ato dyrë që ti hap Allahu xhallahu ola që të leçohet ti etha në këtë duni. Apo Me të qëllë Allah o derë në dijes Në dunja Me të qëllë Allah o gjellë ola derë në furnizimit Derë në shëndetit Apo këto e ndyrë Që po hyre për mes të në E gëzën në begatin Ibn Kajmir Rahimullah bënë një lidhe shumë interesante Një ullëthim të besimtarit Derë pas dere Derë në dyrë të gjenetit Thot Ibn Kajmir Rahimullah Një liju kur është në barkun e në nësë E ka një derë të furnizimit. Apo vetëm përmes përmes kërthizës së saj. Një derë ka të furnizimit. Dhe ushqier përmes gjakut. Allahu xhallahu kur të vendos me enxhir këtë fmijësh, ja mbyll këtë derë. Apo, ja mbyll derën e furnizimit. Mirë, por pastaj thotë Ibn Qayyim Jehab dy tira. Gjiri në neshti që pin çumshë edhe më i këndshëm se ushqimi në bark që ka chim. Cili është më i këndshëm, çumshi apo ai në bark? Skrasot, skrasot. Leqë qël dyrë ma tepër Po edhe kvalitetin e ngrit Tha dheri sa so këfmi Përfondan se Thithur i gjirë në nësti Përfondan në gjithë dhenjën Dhy vjetë përfondan një vetë e gjysë Eksumeral Kur e mbyllë Allah u gjallë Në ora këto dy dyrë Nje hapë Allah u katër tjera altë. Apo Dhy në ushëm e dhy në pije Në ushëm të latë nga perimet dhe pemt dhe nga mishi këto dy e gapiet ujë dhe çumshë dhe përbërësit e dhe produktet e tij. Katër. A janë shumë më të këndshme të arsye çumshë? Po. Sa të nuk ka ve çumshë? Koha tjetër. Do të leçi ka ap, dy fish matë, katër, po edhe është ngjit niveli. Sot i pun këimi rahimullah nëse vazhdon me qën rabbi allah xhalla xjalahu me që i nështruar kur vjen vdekja Ja mbyll Allahu 4/10. A ja mbyll 4/10. Aiad në derë çel dikujt kur das, i thotë qora, vetëm ujë mundesh me pirë, edhe pse jë në varr. A ka? Ose më thon kthi ja kaqojt mishin shok, vetëm mishin ja çojm të. S'ka. Ç ç ka dhushë i Badihava? E ka e ka të mbyll derën e furnizimit. Sunhan. Ja kam çel 4, ja çel këto 8 pastaj atë. Apo këto 8 i çelzo të çelëva ja ato. E akrasohet këto 8 me këto 4 të Jo, Allah dhe, asë ushqimis këra sotë, asë shtë më lathëm Ane këto është bukuria e gjenetit të punë E sla, gjdo derë që hapët, është një afrim dhe dyrve Të më dhajt që Zotë e Gjellivali më banë të hapura Për të i për t'ju të reguar, Allah o Gjellivalese Mi këpritja për rëpët është të hapë dyrët endë për dhe të jam tënë Endë për dhe për dhe të jam tënë Ndërsa, kuj t'i hapën këtë dyr, ka kur zgjon pjestor në zakone sht që e përmend hadithin që flet që është më specifik për motat muslimane. Sikurse that pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur idha salat al-mara 5ha wa samat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dhe hyrja në xhenet nga çdo dyert e xhenet që dëshironi nëse gruaja të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dëjamuat e nderuaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam al nëse gruaja i fal pesë kohë e agjëron Ramazanin e ruan nderin e saj e ruan moralin e morali është edhe dukja e saj edhe fjalët e saj edhe sjellja e saj këqen këto moralin e saj dhe respekton burrin e saj. Këtë katërsin e bën, do të hyn, do t'i thuhet ditën e gjykimit kësaj gruaje, hyn xhennet nga cilla derqiçë. Cilla po për të përcen më shumë kaqë i der foto, po tën xhenetat atë. Një nga dy të xhenetit është prindi. Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem el walidu aw satu abwabil janna. Prindi është porta kryesore për me hyrje në xhenet. Andaj, respektimi i përndërve është i ndërlidh me hyrin nga këto dyrënë në gjendet. Gjithë dhe sotë të ndërlidhër për dyrë të gjendetit, ka full pegamberi së osalim se kanë kan ftesat posaqme për njerë saktuar. Andaj, sikur se ka nga dithe, se nga dera e namazit, thyrën ata që janë falë. Dikush me nënë ata që së janë falë, ka të të derina, Jo këta sëj, për kët obligimeve këto të barabarta. Farzën pesë vakt i kanë fal. Agjirimin e kanë agjëruar farzën. Mirëpër ka marr emrin namazli t'nak merr emrin namazli kur i fal pesë vaktë. Jo nëse merr emrin namazli kur i fal pesë vaktë. Ai që tani është i përkushtuar shumë në nafil namaz, shumë fal namaz, merr emrin me nafil jo me farz. Të me farzun merram të obligim po kryen. Mirë po namaz në fal shumë më të këso namaz. Po e po mosim e xawala ni çaj çaj ka dosh namazën, ka bo dua kan o Allah, nëse dikujt për opvet tuja keliu mu fal në varr, bo në mu ja dytin mos tin aftë. E nëse ka obligim, as kamunë para mnuas në varr mu dope namazën. Neu kena duket, po çdo njerëz ka bo do aftë. Kanëse dikujt ja keliu mu fal në varr, bo në mu dytë, vazhdoj edhe matut javta. E ky thirrë ka dera namazët. Dikush e ka pas shumë pëlqim kan Agjerimin Thirët ka dira Rejen Dira e Fikjes e etjes E Dira e sadakas E dira e E sakrificjes E dira E kështë mëra dyrt shumë të apë E bubekri kur ka një këtë ka unja Rasul Allah Ka një dira Duhet me hina Pa tjetër Në në nërgasaj Ama a ka dikoshtë që pejtona vëhen Qërë e ambicit e bubekrit Qërë ka një në duhet me hina Në nërgasaj mësë me i Në nërgasaj Gjëzqysh Po ka unë, a ka dikush që të të nëth Pejtonave i thire të emnin Në gjdo të dere ka emnin Ka thënë po, shpresoj që ti me konë që e këtë ujnë Nga cëtë cëlla dërë thire të po Ka është, nivel, nivel Shkall, shkall Po së dhe që vëllën dëruar Shkënjit në kësaj bote Siguraj një dërë be lespa Ka cëlla dërë Kësë pasë më të thire emni Aje, aje, aje në mazlio si e përmursi mërkavolani apo je sikurse disa tjerë në agjerim apo në sadaka si e në këto po e në kët apo je në dhije apo je në qka je për zhjithën këtë dunja një port që atë e siguran pasaj prej saj kalan port atjera vëtën është mirë me pas një projekt të posachem jashtë të obligimeve, jashtë të farzëve, thëmë për farzët s'ka në këtës jata. Ja, farzët nuk, nuk, nuk, nuk, nuk po flasën për obligime, po flasën për një nivel më nësë obligimet, për zjedhe, në qëka jemë maj, ma të shkomë përdore. A mundësh me i thonë vetës e, unë e shpesoj se, në shalla ka dira namazët komi, ose ka dira respektimit prindëve komi, ose ka dira e sadakas, unë e namazët s' Asma zhjur se polion në punës, a ma ka sadakoja hiuni, inshë Allah. Ti zgjide një prekt që një der të lidh me dunjopën. E ka rezervu një hyrja, e nesër të nërodhën me leku, del të dera. Sunëhin kush pasudir, pas kush o kamin, pra ka amlin, pra në i ka thonë pegamberi, sallë allohë sallëm, se, gjenit i ka të dyrë, njëra nga ato është, rë janë, thëtë pegamberi, sallë allohë sallë allohë sallëm, hyn nga jo dirë vetëm agjeruasit kura ta hyn, byllët nuk kënë askur pas tyre më aftër pra ndaj këtu e ndyrët e gjenetit zgjidhe dherën dunja portën këhcilat ti të ka lau shpesën me hy të nërëz nga jo që mund përmejmë të kë përshkimi gjenet janë edhe pikrish të ajo që në vetë në vetë kam pas shambu që kemi të jetuar lumejt Nësu Muhamedit a tha Allahu xhallahu ala lumej por me katër me katëdhë përbojje. E cë kemi thënë në botë nuk është nuk është ajo e kapshme me rrjedh lumej të kthill, s'është e kapshme apo. Po këtë rrjedh në ahirat. Lum nga uji i cili asnjëherë nuk nuk prishet. Ne kuptojmë që prishet uji. Pra kjo po, pa Merë, kur rënë uj, gjatë një ko, e, e, e, e bodhë shëtë bajatë. Sa s'i kur sa i frese që dhe nga burimja, po. Sa s'i t'i t'i. E Allah o thotë, a e rjedhë dhe është i frese këtë vazhën i meshtë. Simbolik e pastërtis. Simbolik e pastërtis dhe fikjes të etjes. Një lëmë tjetër, lëmë nga vera. Mirë po, jo s'i kur se vera e këse dë një aja. Nuk ka këgdhimbje një nuk ka dehje, nuk ka fyrje, nuk ka sharje, nuk ka shpenzim, palidhje, si në këtë bërë shpenzim për me, me, me të tërla vëtë vetër. Ska kështu, së është e atja bu? Jo. Ja. Pagun pare, mu bu më ata që papare buhen që ashtu këhera pëtëm. Andaj, s'ka kështu. Ata i ka rrujtë zote gjellë gjellë a lorën. Si shaj e qafit e dhefrimit edhe arktimit. Lëm i cili i cili Një, ofron, apse, një lëmë ofron pasërti dhe fikët etjes, një lëmë ofron arë këtim dhe dëfrem, lëmë nga mjalti, mjalti që simulim sinënimi qka fit është i shëndetit, apo, përëndaj, një lëmë i cili garanton shëndet përherëshëm, korë s'kam nësë mund të amdhe, dhe një lëmë nga qumshti i cili korë nuk prishet, e qumshti është sinënimi i ngopjesi, njerëz me çumsh kë ka mundësi me i përmbush bakterit shumë nevojat e ushqimit që i kanë për shkak të përmbotës që e kanë por kur është i gjenetit andaj gjithsa këto por banorin e gjenit veçme paramenu të ndërozur është shumë mahnitse apo për. pastaj për shkimet për këta lumej janë edhe me mahnitës se nuk kanë nuk kanë këta lumej që rrijnë në gjenet nuk kanë të ndërozur shtrat sikurse në këtë dunë me po më dal pej shtrati vërshon shkatron s'kan shtrat atje por ijedhin lën këmbë të besëmtarëve dhe lëvizin me orientimin e besëmtarëve apo për shembull çot uji i ec lumi ti të vijn tash me atje një korridor të vogël që një degë e këtij lumi mu da me më do të më furnizojë orr me ujë ose më nafurnizojë duhet më do e sa hjek me do, e vjen një pjesë e ti e kështë më ratë. E atje s'ka me shati me punua, s'ka me do. Se s'ka shtratë, leviz me gishtë në besimtarit orientimi ti jam. Kjo është me e dëshmu se besimtari në gjennet nuk është argatë, asë punëtorë, s'ka me punua ti. Gjitho kush e kondjenin e një mbretit saktuar në mrenë në mbretni dhe pushtetin e ti. Nga e që është mirë me pas për asysh Kur të kujtojmë këtë vend bukur Dhe këtë vend që Allah në ka përmtu me te është edhe Aja që ka të bëjme Drunjët e gjenetit Drunjët e si së nënemi I bukuris Penve të bukura Fryteve të mira Luleve të Me aromë të këndshme e Gjitha e këto njën Të përfshira të këtë trajtimi i, i drunjëve thot pejgamberi sot thot Allahu xha lla hu ala fillimisht Allahu te bareku sot thot inna lilmuttaqina mafaza hada'iqa wa anaba sura naba Allahu xha lla hu la thot te devocshmeve ju takojn hada'iqa hada'iqa kopshta do le pyesh qe jan me drujt e bukur wa anaba dhe fryte sikur se rrushje te tjera gjithashtu të nërodhës nëzër ka thënë pejgamberi sallallahu sallam ka një drunë gjenet ka thënë pejgamberi sëm, ka një drunë gjenet dhe nuk kam mundësi njëriju me kalrimin më të shpejt në dunjash i ka, për një qimë vjet me e kalua vëm një qimë vjet, kalrim mëj shpejt i mundë shumë, pa unë dalë kur Sënë e kalën e drua pëmë Subhanallah Koreshe sa është Sa i bjene i, i madhë me konë Në qënë vjetë Në sa i bjene kjo Ndërse ka thënë pejgamberi Sënë në aditë të jetër Që vështë aditë i vërtetë Ma fil gjennëti shëgjara Illa vësë kuham dhebë Tha pejgamberi Sallallahu salem Gjida Drunë gjennët që është Trungën e kapi are Subhanallah Vështë drunë me konë Së dunja së me konë Para një 100 vjet kaleram të thlaja këto uha. S'u ne kalon, ai ka më tani 50 vjet me ngajtë, atë 100 vjet zgjimna. Meqë po atë 100 vjet me ngajtën e kanë lënë atë. Ndërsa trunguysa është nga ari. Para më kët pasonije olën rrumetur. Para kët pasonije 100 durn durnë me shpenzu apo durnë me shpenzu një drumë e pshtil me argjend. Komplet me pshtil me argjend, një drut masë do so Bëjegi shumë e paparëmëndushme Në fstëlasë me are E parëmënajë këtë pasuri Që Zotë i ka prëmëtua për Sa kushtë të një dronë gjenet A edhe një dronë gjenet Sa kushtë të në Ka thënë peganberi sallallahu sallam Në aditë dhe njër Kushtë thëtë Subhanallahi Wabihamdihi Allahu gjallahu ala I janë bjell një dronë gjenet Subhanallahu që së lirë është gjeneti, sëd, nesër, një qëtë milenë herë, dhe o Subhanu Bihamdi, së krymë punatë. Andaj sëd është i lirë, me të lirë është gjeneti, sëd, së i gjallë, dole në të piesën tjetër të botës, tjetër atje dole, mo s'ka që minë për te, është e parrëtshme. Pra ndaj sëtë kërështë të me thonë Subhanu Bihamdi, qëtë kërështë të? Pegamberi sasë më ka thënë kushtët gjatë ditës, një qënë herë, subhanëllë me Bihamdi. Dhe nëruar, një qënë herë, subhanëllë me Bihamdi, kadal, kadal, masë më gutë, dë minuta i bënë. A më kjo shumë kadalë, dë minuta. Ma gjoj një punë, dunja, që për dë minuta, e po, merë kadë shumë are. Gjoj në dunja, një, një ta në shko për në argat i ti, s'ka problem. S'ki e sot me punu, kërë kërë kërë kërë kërë p na i bënu arga di ti, puna për ta, për Zotin Gjellaliu Gjellali, puna, bëjë sinqer për ta, jetë për ta, që ka që fa shpërimi Allah Gjellaliu tepë, këtu, së janë imaginata, asë nukën iluzione, në zguzënë asë me nukështët, në thashë fillim, kjo është premtim, gjithësësi i zbatushum, gjithësësi i realizushum, gjithësësi, veç na e bëjmë punën tonë, krejtë që ka metë të ndërozër, mes neve, Edhe kësoaj që po flasum është një vendim i Allahut me i mbyllë sy të tij unato. Kaç kurrë s'ka më shumë. Është vendim s'është dorën tonë. Ai e din kur e vendos. Edhe më pa këta lëmej, e këta dronë, e këta bukuritë që Allah xhallori ka përgatitur. Gjithashtu të ndruaj një Roser Inxhinier tek pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem dhe i tha një njëri ertëk pejgamberi sallallahu dhe i tha i lëmi aj o i dërguar e allahot që t'ka pa ty e ka besu në ty, i lëmi aj si u përgjist pejgamberi sa san tha tuba thumë me tuba thumë me tuba limën amën e bi valëm jërani po aja është e vërtit lëmi aj që më ka pa edhe ka besu mu Po tri hera fjallën tuba e përmeni që është një lejë si hari që dhe luma ta që tri hera tha kështu që kanë besun mu e së më kanë po na jema ta rhamdo lila e qëka është tuba i tha nja Rasul Allah kë fja tuba na gjësër pëdim oj dërgura që është përgzim po tuba në gjënë e qëka është tha pejgamberi sallallahu a.sallam këru pejtë për tubën tha shëgjëratu në filgjenne me sirëtu mi e te amin, një, një drun gjenet me largësi, me gjërsi një qin vite, kalërim dhe nga frytit e saj nga, nga gjithë e saj bëhen teshat e gjenetliva që ka aj që ka besu në pegambinës ose ka po andaj, edhe ne kem një madhenjim që se kena po mi pëngushlimi është në këtësh problem kush ka besu në te, pepo dhe i besu në fjallëve ti, pepo dhe ndjek rrugën ti ka ja e tij për ta takuar të 3 herë për të ka thon Tuba garancë se ky njeri kërc shumë me katë kalluxha llora këta janë dhurit e xhenitet kush e ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alei ve selam djerzo të ndrozor ai që ka thën pejgamberi sallallahu alei ve selam men qala subhanallahi ladhim wa bihamdihi kush tho subhanallahi ladhim wa bihamdihi guriset lehu biha nakhlah fil janna in biellet për të një pëmë një dru në gjennetët. E shumë begatit e tjera dhe shumë njësit tjera. Për fund të ndrozër begatia me madhe dhe malëngjimi me i madhe për gjithë dhe besimtar që e për gjithë dhe besimtar në gjennet është mundësia me e për zotin gjennet gjennalu. Kjo është përgzim e si haricë që ata që kanë kuptu drejtë këtë përgzim me dë vërtetë për malimi për të kumë Allah në gjallera ua ka djekë brendin e ty nënë këptimin pozitiv. Gjdo gjë pas taj ka qenë drysh e shikua pas kësaj mundësie me e pa po Allah në të barë këtala. Për ndaj pejganberi sallallahu sallam bënd të dua dhe thonë të në lutët e ti ua esaluke ledhët e nëdhëri ila vëgjik ua shauka ila likaik. O Zot, unë kërkoj pëjti dhe t'lutem, ma mundësë më që të shikojnë fëtyrën tënde, dhe në këtë dunjotë ma më bosh është zemrën për malim në takim me ty. Në një dit, u tha, shokve ti, pegamberi, sallallahu aley sallem, u tha, ju do të shihni Zotin gjellë lewala, si kurse po është një këtë, dhe bëri me shenjë ka Hana. Ishte Hana e plot, nuk ishte re shumë qartë as dukej. Tha, nuk do të keni mëndyshje, asë pëngesa për me e po. Dhe pa dushim se kjo është begatia më e madhe e gjenetit. Të gjithë atë të tjerat, pas taj, jë është probleme, jënë knetsi. Mirë po, kjo është e veçanta e hyres në gjenet. Mënësia me e po bukurin e zotit të barëke u e tala. Atë që së ne i majhërim këtë dunjani, atë që nuk mundëm në absolutisht gabojmë edhe nëse përpjekemi, së mundëm këtë mundësit e hapë Allah Gjellera, dhe për këtë ka ditët shumë ta, imi në fund të lëgjeratës dhe nuk mundëm i këtu këtë mi cikë, po na besojmë dhe imi të bindur, se banort e gjenet kanë me pa Allah Gjellera Luhu. Edhepse, në gjenet gjithë qka është me kategori, në bazë të kategorizimet në dunja, andaj ka besëmtar që e shuajnë Allah Gjellera Walla, një herë në javë, po në bazë të kalkulimit dunjas, nga të të s'ka java, s'ka mui, për në basë të këti kalklimi, një loj, java bëhet atje. Nëse ka të atil që e shvojnë, edhe në ditje disa herë, varsisht, do të tëtë, si kanë qimë dunja për balti. E djetarët kanë thënë, kushti i pamjes është dashuria, sa so ma e mojë dhe këtu, ma është peshtë, është atje aftën. Apo, kusht e ka dashtë Allahun më shumë, më është peshtë. e ma është pes e shajë atako maspash e, e viziton edhe atë tjetër në Don ama pak pa pak ma ma, ma nuk tbohet punë me pa ma nuk tbohet punë me pa po po ma nuk tbohet punë me ataku aty kanë edhe mas nuk u bë punë i bën punë se sun rënë pa epollën andaj dashnia për zot e gjendë valla sa e ke dasht sa e ke rregullu punë me ataku gjithçysh dikush u thot on besoj në zot po sun po bën punë më fol ani sprish punë tris po të bën punë Po, po asë nesë është dhvonë punë tani me e pasë më që shpërlice, qështu të kjo punë? Dikush kejt i lënë punë veç me e po pasë zotin Jo mësjit baldët, mësjit zemrët në dunja, me aduru, me taku namaz, me taku në adurim E ajë që i bënë punë në dunja, je bënë Allah punë në heret Begjit shpesh me e po pasë zotin gjelë po dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjel thot mos më ndo se banorve gjenetit pas mundësis me e pas zotin umbetet hapsir për kënëtësi tjetër në gjenetatëm ata kanë më knaqë mas më nëse kanë me pas në vend t'yne në zemër njën, në zemër njën, në zemër njën, në zemër pas, pas oj qështja për që ka të qofte e jatër një e flasin për për ato që quen e, grat e gjenetit e shpëlimet e xhenetit këta to janë përmendur. Mirpo e sensa te kreatori është Zoti xheloa apo apo. Andaj thotë because of Allahu Rahimullah, mosoj begatie, mos mendos se mund me i konkurru diçkan në zemër besimtarit të kësaj begatie. Çka do të qen nga ajo? Ja? Do sill në shemb dunjas me me të, të kallzu se çuçi vjen kë pun. Hot Imam Ghazali Rahimullah, nëse një mbret në këtë dunje ka një mbretni e rrugë gjën bretni e tjevën. Apo? Në atë bretni, që ka i bënë për shtype dhe ajtë, që aty e gjengë me atësinë këtë bretni, teritori i gjonë që e ka, apo? hapsira, dhe njerës që i ka një pushtet. A që ka që i bënë për shtype? Mirë, a ka mësimi më dhe në dikush? Por shambull, një mbret, një kërëtar kënaqët, që është zidhë kërëtar, o asë është mbret i n zojt pse kaçat i vënë kënaqtë me ato zogj ose me lule. Ato janë tani hinën këta ato. A e mas mas mas knajësi së pushtetit të territorit dhe sundimit të njerëzve këto të tjera të përmenë ato. Kush i përmen Filoni ka sundu. Për shembull Nimret ka sundu. Në histori ka ne gjet dikun. Në njëri ka qenë Mred i Ktivani. Kaç territor ka pas, kaç njerëz ka pas pushtet dhe kaç lule i ka pas në, në, në, në dispozicion. Përmen ato, Allah. Ka që vrem që i ka pasë, nën dhe ka që pluma, ka pasë nën përshtit në ti. Sësë në gjejë në Allah, ato hi, ato nën kuptohen, jenë nën këto. Andaj, besimtari, fletë për kënesim reale, shpëllim reale me e pa Allah në gjellera. Këto tjera të pasaj, hi, nën të ato, ato nën kuptohen ato. Nga se ati që Allah ja ka mundësume e pa Zotë në gjellera, s'ka për të ndalesa, s'ka për të mos bënë, a po, keq ka dush pas të i bë masi ka bó me apo Zotin çka më soj ka për të zën, s'kamu kur jo zën. Prandaj kjo është as ia më e motë. Dhe kjo është pritimi më i këndshëm. Dhe kjo është ajo më e mira që besimtorët kanë më gëzuar aftën. Prandaj të ndërkohë me këto gjëra besimtorët motivohet dhe me këto inkurajohet. Kras atyre pikave që kemi thek për xhenetin, edhe kjo është një lloj, do të thotë për mbyllje. Një lloj, një lloj ë kulmi i cili le sallon të tregon bukurinë e tërës asaj që kemi tjetuar deri më tani nga pikat dhe kuptimet që i kemi mësuar për për xhenetin. Për shifrat shumëta argumente të shumë ta, ndryshme ju thashë më të apo duam të përfundoj. Nuk ka qenë qëllimi i ligjëratës me të përshkruaj xhenetin, nganjëse kam kaluar shumë sipërfaqësisht shumë pika po. Por calcio më tepër për një përpjekje më përmbyll temën që kështu. Jo më këtu që tim ndroz. E para, e dyta të ndrozën, nëse me këto janë inkurajuar shoqërat, pse kanë ditë për ditë, besoj që na kemi më shumë nevojë me inkurajim me këto përshkrimet dhe me këto gjëra, gazet na kemi shumë më shumë nevojë për inkurajime dhe motivime, ashtu si ka pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Detyra të ndrozën këto tek këto përshkrimë është që patball gjithë kësoj nuk e di më që kanë betit e shtrajt të besimtarën, që kanë betit e shtrajt dhe merën së arritja e kësa e të. Ako epsh, që është, po, po, mirë është me po allonë, mirë është, shumë mirë, mirë po, me shiku, me sytët tunë, haram, dikonë, dhe kjarë, është, është kërë asim, ilegjikë shumë, a, a, a, apo? e qëfarë shikimi është ma interesantë, ma saj me po, por më shpobutë apo zotë gjelë. Çka ka lë më, më, më intereson? S'ka më intereson. E çfarë dera është më interesant me hinta? Si zaventim për dyrzhinë, çka ka lë më intereson? S'ka më kurth. Për të lënë mbetet kjo, ajo më e ndalta. Edhe portat, edhe lëment, edhe shpërblimit, edhe rahatia, edhe qetësia, edhe sigurimi, edhe në fund mundësia me e pala, në betet më e pallë anxhëlla, le të mbeten kërkesat tona madhore, let lidhen ambicie tona, vullhetion, let lidhet pikësh me këto dhe të marrim këtë dunjë therat, vetëshojzim këtë dunjë për as ja ja sa na leçon arrijnë kohë. Çdo gjë që të zhvendos nga kjo, nuk ka vlen. Beso se nuk ka vlen sa do që e ka çmimin këtë dunjë. Sa do që e sill knasin, çfarë do kofta në këtë dunjë, e humb diç prej kësaj, nuk ka ja vlen. Prandaj mësojmë me xhenet me vlerësu. Xhenetet mësojmë ja vendos çmimin gjërave të caktu në këtë dunjë, sa vlen e sa nuk ka. Ja Nuk javlin Allahun e lësë që vendbanim tonin të e bën gjenitin dhe gjitha fjarë dhe punët që në shpije në gjenit Allahun e i lehtësoft dhe Allahun e që në ruen Allahun nga zjarë i gjenimit dhe gjitha fjarë dhe vepër që në shpije atje Allahun në largohë pëjtyne dhe në ruen pëjtyne dhe në qofëse e themi këtë shtatë hernditja Zotë i garantën dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Por ju thënë fjal goje, por thënë qëllë është një deklaratë, është një dëshmi se tregon orientimin tonë. Ka jeminisna, ka po shkojmë ne, është kjo kërkesë që aj bëjmë Allah çdo ditë me këtë numër dhe bekuar 7, ozët, dhe me fund, gjerate, gjenetin, të bekuar numrin 7, o Zot, na bën gabonur të xhenetit, do o Zot na ruaj nga xhari xhenetit. Me këtë do fund, të solë gjote edhe këtë shembull për xhenetin e shpresoj që të arrum në inshallah dvajdojmë edhe me temat e tjera, edhe me shembujt e tjerë. Zoti ju shpobleft, di ruaj, sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallamat ismi men katheer.